Псалом 21. О Господи, в силі твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця Його, Ти йому вволив, і проханню уст Його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим. Кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе, ти йому дав його. Довготу днів навіки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика його слава. Величність і красу поклав'яси на нього. Бо ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх Твоїх противників, правиця Твоя влучить всіх, хто Тебе ненавидить. Ти вчиниш їх не наче піч вогненну в час Твого з'явлення, Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє ти із землі вигубиш, і їхніх нащадків з-поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду, не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. «О, вознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити твою могутність».